Може, чужі і для всього світу, колись я вірив у фронтове братство, бо там смерть зрівнює всіх, та згодом переконався, що навіть перед самогутністю смерті люди далеко не однакові. Одні приречені стати її найпершими жертвами, інші, а всіляко відкручуються, випихаючи поперед себе нещасніших, безсиліших і безправніших». Два слова визначали жорстоке буття людини на фронті. Передова і тил. Передова це майже стовідсоткова смерть, тил майже стовідсоткове спасіння. Тил був повсюди. Він існував навіть там, де глибина фронту вимірювалася вже і не кілометрами, а сотнями або й десятками метрів. Іноді було враження, що це страшне розмежування між життям і загибеллю проходить вже і не через бойові позиції, а навіть через окрему людину. Ось і обличчя, звернуте до ворога, підане всім загрозам, готове до всього найлихішого – це передова. А ось потилиця, і це вже сховок, це порятунок, це збавчий тил, який ворог не може вдарити, а коли хто й ударить, то тільки свої. Чужі серед своїх? Чи було це відчуття на війні? Ой, було, було. І в сорок першому, коли під Славутою якийсь піхотний майор вимахував мені перед обличчям своїм тете, вимагаючи зупинити німецькі танки моїми кулеметами, а я уперся йому в груди столом Дигтярьове і просідив крізь зуби Тебе, мать твою, перемать, зупеню, а танки гризи зубами, коли пропустив їх сюди. І в 42-му коли полковий комісар Терехов угрозився трибуналом, як я не зупиню німецьких танків своїми мінометами, бо тоді я вже командував мінометною батареєю. Я підвів опецького того комісарика до міномета, махнув хлопцям, щоб вони відсторонилися, спокійно сказав «Давай, комісари, поляй міночками, зупиняй фашистське нашестя». І вже перед самим кінцем війни, коли неймовірна жінка завезла мене в штаб фронту, і я не добу, а цілу вічність прожив серед високих недосяжних як боги генералів, і до самого дна, випив чашу безнадійного відчуження і власної малості тільки для того, щоб з прокляттям і зневагою втекти звідти до тих, які щомиті були зготовлені на смерть, до тих, серед яких я не був чужим, а завжди і до кінця вічно своїм. А тепер роки цілі після великої перемоги. Хто я і що я? Знов чужий для всіх і повсюди докруг мене, як Спичаки на болоті виростають люди якоїсь незнаної породи. Затверджують одне одного, утверджуються і стверджуються, нікого не питаючи про право. І виходить, що вони свої, а народ для них чужий, як оце ми з Оксаною в салоні колишньої королівської яхти серед столичної делегації на великій будові комунізму. «Не журись, мала», – прошепотів я саме в саме вухо Оксані. Ми від цих чужих втечемо і від усіх втечемо. Куди ж? Ледь чутно простогнала вона. Я вже й не вірю, що десь є таке місце на землі. Уяви собі, я знайшов таке місце. Ну, не я, а професор Черкас. Але тепер там місце і для нас. Ти ж пам'ятаєш професора? Гріх забувати. Мене й на Волгодоні врятував такий добрий чоловік. Теж професор. Майор Коліков. Коли б не він? Трудно було, не питай. А чому ти кажеш професор і майор? Бо там усі професори і інженери з НКВД, цей же Волгодон за колючим дротом. Все робили в'язні, а вільні, як оце я, тільки на обслузі біля командування. Нас так і звали – вольняшки. Мене взяли в комсоставську составську їдальню, а люди ж там всякі. Чіплялися до мене, як смола, не давали дихати. Спасибі професору Коліку, такий добрий, як батько. Берів він мене, нікому не давав зубидити. А тоді почула, що Каховка вже буде без в'язнів і без НКВД, то я і заповзялася вирватися сюди, хоч би там що. Професор хворів, він старенький, ніхто мені й помогти не міг. А один там опер, злий, як зінське щеня стукав на мене кулаком,